Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Витяг із минулого поза часом. Роздуми про причини невдачі стримування за теорією темного лісу. Першою причиною невдачі стримування став, звісно ж, невдалий вибір кандидатури на заміщення посади мечоносця. Це питання ми детально розглянемо в іншому розділі, а тут сконцентруємося на проблемах технічної недосконалості системи стримування. Після невдачі системи стримування, людство спершу схилялося до думки, що головною причиною стала замала кількість гравітаційно-хвильових антенн, зокрема демонтаж 20 з 23 уже побудованих на поверхні Землі. Але подібні домисли демонструють нездатність зазирнути вглиб проблеми і зрозуміти істину причину. За даними моніторингу, в середньому краплини після контакту із земною поверхнею витратили лише 10 секунд, щоб пробити всі шари кори і знищити антенну. Навіть якби вся запланована сотня антен була збудована, на їх знищення пішло б не набагато більше часу. Ключовою помилкою виявилося те, що система в принципі могла бути зруйнована, хоча людство мало можливість збудувати незнищену глобальну гравітаційно-хвильову трансляційну систему. Проблема полягала не в кількості гравітаційно-хвильових антен, а в місцях їх розгортання. Якби замість 23 майданчиків під землею було збудовано 23 космічних кораблів за проєктом гравітації, які безперервно баражували б найвіддаленішими частинами сонячної системи, то навіть за умови раптового нападу краплини не могли б знищити їх усі миттєво. Одному чи кільком кораблям удалося б вирватися і зникнути в глибинах космосу. Подібна тактика значно підвищувала б стійкість системи стримування ще й завдяки вилученню чинника мечоносця. Це мало б спонукати трисолярис усвідомити недостатню потужність присутніх у сонячній системі сил для завдання раптового удару і знищення системи стримування, а відтак необхідність обрання стриманішої політики. На жаль, гравітація так і залишилася єдиною у своєму роді. На це було дві причини. Перша атака синів Землі на гравітаційну пускову антенну в Антарктиці. Через цей корабель, оснащений антеною, почав вважатися ще вразливішим об'єктом для нападів людських формувань, порівняно з наземними комплексами. Друга – суто економічні розрахунки. Через гігантські розміри антени, що генерує гравітаційні хвилі, нею може виступати лише сам корпус корабля. Зважаючи на такі умови, антену треба було виготовляти з матеріалів, які витримували підвищені навантаження космічних польотів. Тож вартість побудови корабля зростала експоненційно, а витрати на гравітацію майже сягнули вартості спорудження 23-х антен на Землі. До того ж, після спливання 50-річного періоду Пів розпаду вібрувальної струни з виродженого газу, що проходить через весь корпус корабля, її неможливо замінити. Тому корабель доводиться знімати із бойового чергування і вводити в експлуатацію новий. Але справжня причина криється глибоко в свідомості людей, хоча ця правда ніколи не буде озвучена, а можливо й залишилася нез'ясованою. Корабель із гравітаційною антеною виявився настільки смертоносним, що лякав своїх творців. Якщо внаслідок етапи краплин – чи з якихось інших причин кораблю, оснащеному гравітаційною антеною, доведеться відлетіти вглиб космосу без шансів повернутися до Сонячної системи, то цілком вірогідно, що на його борту можуть статися події, які перетворять його на новий синій простір чи бронзову добу, а можливо, на щось значно гірше. А за наявності на борту антени, сигнали якої здатні розповсюджуватися по всьому Всесвіту, хоча така загроза існуватиме недовше періоду, піврозпаду вібрувальної струни. В руках екіпажу опиниться доля всього людства. Очікування жахливих наслідків розсіювання острівців нестабільності серед зірок розтягнеться до кінця часів. Зрештою, це було страхом перед самою системою стримування за теорією темного лісу. Це і є основною характеристикою абсолютного стримування. Страх об'єкта і суб'єкта приблизно однаковий. Перші години епохи постстримування Втрачений схід. Чінцін підійшла до офіцерів і попросила взяти її на огляд місця виверження. Підполковник, який відповідав за охорону комплексу, негайно направив два автомобілі один для неї, інший для солдатів супроводу. Ченцінь запропонувала Аа залишитися тут, але вона не погоджувалася і наполягала, що має бути поруч. Зрештою, Аа також сіла в машину до чінцін. Автомобіль повільно летів над самісінькою землею в напрямку хмари пилу. А запитала в солдатів, що сталося, але вони і самі не знали. Вулкан вивергався двічі з різницею в кілька хвилин. Один із солдатів сказав, що це може виявитися першим зафіксованим виверженням вулкану на території Китаю. Він не подумати не міг, що вулканом виявиться колишня надія світу на подальше існування – одна з гравітаційно-хвильових антенн. Перший викидлави спричинило пробивання краплиною товщі земної кори, другий – знищення антенни та рух краплини у зворотному напрямку. Оскільки основною причиною вивержень була передача краплиною в ґрунт величезної кінетичної енергії, а не викид розпавлених мас із мантії, то вони виявилися недовготривалими. А через украй високу швидкість краплин їх переміщення неможливо було помітити неозброєним оком, тож проникнення та виліт чужоземних об'єктів із земних надр не зауважив жоден свідок. Під нищим машини на поверхні постелі Губі виднілися невеличкі кратери, які утворилися внаслідок розльоту магми і гарячого каміння під час виверження. По мірі наближення до епіцентру вибуху, ці вторинні кратери дедалі густішали, а рівно немов стіл Гобі затягувало шаром диму від палаючих заростів та мариску. Хоча цей район не був густонаселеним, вони час від часу бачили зруйновані землетрусом старі будівлі. Місцевість нагадувала поле битви, на якому нещодавно припинилися активні бойові дії. Допоки вони діставалися епіцентру. Хмару пило вже трохи розвіяло, і вона вже не нагадувала гриб, а більше голову зі скойовдженою зачіскою, найбезладніші пасма, якої забарвлювалися помираючим сонцем у криваво червоне. Поблизу місця виверження солдати з оточення змусили їхню кавалькаду приземлитися, але Ченсінь умовила їх пропустити їх в охоронюваний периметр вони ще не знали, що людський світ програв, і Ченсінь усе ще була для них мечоносцем із усіма повноваженнями. Однак А, хай би як вона не вимагала і не кричала, далі не пропустили. Більшу частину пилу вже розвіяло вітром, але через клуби диму світло призахідного сонця перетворилося на танець мерехтливих тіней. Ченсінь пройшла приблизно 100 метрів до краю гігантської прірви. Проваля, що утворилася внаслідок атаки краплини, мало воронкоподібну форму і в центрі сягало вглиб кілька десятків метрів. Густі пасма білого диму все ще клобочилися з прірви, а на її дні розливалося тьм'яно-червоне лавове море. Під ногами в Чінсінь, на глибині 45 кілометрів, раніше розташовувалася гравітаційно-хвильова антена, циліндр завдовжки 1,5 кілометра і діаметром 50 метрів, підвішений посеред печери за допомогою магнітної левітації, а тепер від неї залишилися самі уламки, залиті гарячою лавою. Це повинно було стати її долею, ідеальне завершення кар'єри мечоносця який відмовився активувати систему стримування. Червоне світіння на дні котловану дедалі сильніше спокушало Чінсінь. Зробивши лише один крок уперед, вона могла нарешті отримати бажане полегшення. Хвилі жару, які накочувалися на неї, зачаровували, змушували не відривати погляду від м'яно-червоної лави, поки сміх що пролунав позаду, не вирвав її з роздумів. Чінсінь обернулася і пішла на звук. У мерехтливому сонячному світлі, просоченому димом, до неї наближалася струнка постать. Вона не впізнала візитерку, поки та не наблизилася в притул. Це була Томоко. Окрім блідого вродливого обличчя, Ченсін не побачила в робота більше знайомих з їхньої останньої зустрічі рис. Томоко була одягнена в пустельний камуфляж, а пишне волосся, коли зібране на потилиці прикрашене квіткою, було коротко підстрижене. На шиї метлялася чорна хустинка, як у ніндзя а за спиною висіла довга катана. Вона мала мужній і героїчний вигляд, проте її виняткова жіночість не зникла повністю. Постава й рухи все ще лишалися ніжними м'якими, не течія води, але не були смертоносного забарвлення, як податливий, але безжальний зашморк шибениці. Навіть жар, що линув від гігантського провалля, не міг розвіяти принесений нею холод. Ти зробила прогнозований вибір. Насмішкувато завважила томуко Не карай себе людство, обравши тебе на цю посаду, саме визначило такий фінал з усього людства ти найменш відповідальна за те, що сталося. Сказане томуко стало бальзамом для серця Ченсінь, але вона розуміла, що цей прекрасний диявол уміє підбирати слова, за допомогою яких здатний проникати до її душі. Цієї митя Ченсінь побачила Аа, яка наближалася до них. Вона, вочевидь, дізналася або здогадалася, що сталося. Її очі невідривно дивилися на томоко і аж світилися від люті. Вона підхопила каменюку і замахнулася, щоб розтрощити томоко голову. Робот розвернулася і легким помахом руки заблокувала удар, немов відганяла надокучливого комара. А, -а вибухнула прокльонами на її адресу, пригадавши весь запас обсценної лексики, і нахилилася по новий камінь. Томоко однією рукою чітким рухом дістала спіхов катану. Іншу легко відштовхнула Ченсінь, яка благально тягла до неї руки, і закрутила меч над головою швидше за лопаті електричного вентилятора, змусивши лезо розтанути в повітрі і видавати низьке годіння. Коли Томоко зупинилася, до ніха впало невеличке відсічене пасмо волосся, і вона злякано втягнула шию, не наважуючись зробити ще один рух. Так і стояла заклякнувши. Ченсінь пригадала, що бачила цю катану, Ще під час відвідин будиночка Листка, оповитого великою хмариною, тоді меч разом із двома коротшими побратимами стояв на дерев'яній підставці біля чайного столика. У красивих піхвах мечі мали незагрозливий вигляд і були лише елементом декору. Але чому? – пробормотіла Чан ніби запитувала саму себе. Тому що Всесвіт – не казочка зі щасливим кінцем. Зрештою розумом Чан усвідомлювала, що що за умови збереження балансу системою стримування прекрасне майбутнє очікує на людство, а не на Трисолярис, але підсвідомо їй хотілося вважати Всесвіт прекрасною казкою про кохання. І її великою помилкою було не поглянути на проблему очима супротивника. Дивлячись в очі Томокон, Чен Сінь збагнула, чому не стала цілю для краплин. За умови знищення всіх комплексів гравітаційно-хвильових антен і блокування підсилювальної функції Сонця, жива Чен Сінь не становила небезпеки. Навпаки, якщо людство має інші, невідомі три солярису засоби для передачі інформації в глибокий космос, хоча вірогідність його дуже мала, то після смерті мечоносця хтось інший матиме змогу активувати таку систему. За умови збереження життя мечоносців, подібний розвиток подій є значно менш вірогідним, оскільки люди схильні покладатися на когось і вагатися при ухваленні рішення. На що вони покладаються? Тепер чинсінь перетворилася зі стримувального чинника на блокувальний, і ворог бачив її наскрізь. Вона сама перетворилася на каску. Не будьте на те самовпевнені, вона ще лишилася гравітація. До А повернулася мужність. Тому зі свистом повернула катану в піхве за спиною. Дурне дівчисько. Гравітацію знищено більше години тому. Одночасно із закінченням передачі повноважень новому мечуностю. Шкода, що через сліпу зону софонів я не можу вам продемонструвати її уламки, які перебувають за один світловий рік звідси. Знищення гравітації було заплановано Трисолярисом задовго до цієї миті. Дата проведення церемонії вступу на посаду нового мечоносця була відома вже п'ять місяців тому, коли Софони ще не потрапили до сліпої зони. Дві краплини, які супроводжували гравітацію, отримали від Трисоляриса наказ знищити корабель у момент передачі повноважень. «Я залишу вас», – сказала Томоко. «Будь ласка, переказуйте найкращі вітання докторові Лодзі від усього Трисоляриса». Він був потужною силою стримування і великим воїном. За нагоди передайте містеру Томасу Вейду, що нам шкода. Чен Сін здивовано підвела погляд. Хіба ти не знаєш, за результатами проведеного нами аналізу особистостей, твоя здатність до ефективного стримування коливається на позначці 10%. Це схоже на звивання маленького жалюгідного дощового черв'яка. Крива стримування лодзи, немов люта кобра, розташовувалася неподалік 90%. А що до Вейда? Тому крізь дими Куряву поглянула на крихітний клаптик призахідного сонця, що окотилося за обрій. У її очах легко читався справжній переляк, і вона похитала головою, ніби відганяючи страшну мару. Його показник не мав навіть найменшої волатильності. Незважаючи на будь-які зовнішні чинники чи ситуації, рівень стримування Вейда завжди дорівнював 100%. Сам диявол. Якби він став мечоносцем, цього всього не сталося. Мир зберігався б і надалі. Ми чекали цієї нагоди 62 роки, і довелося б чекати ще, бо скільки півстоліття чи навіть довше. А до того часу людство вже зрівнялося б із трисолярисом за силою і розвитком. Але ми були певні, що люди оберуть меченосцем саме тебе. Тому корушила геть, але знову обернулася до АА і ченьсінь. Жалюгідні комахи, готуйтеся до вигнання на землі Австралії. Рік 60 епохи постримування Втрачений світ. На 38-й день після знищення системи стримування, персонал телескопа Фіцроя-Рінгера, який розташовувався на зовнішньому краю головного поясу астероїдів, виявив, що в хмарі міжзоряного пилу недалеко від Трисоляриса з'явилися 415 слідів від космічних кораблів, які рухалися в напрямку Сонячної системи. Очевидно, Трисолярис вислав на Землю Другий флот. Флот мав відлетіти ще п'ять років тому, і за рік після цього – хмару. Це було вкрай ризикованим вчинком із боку Трисоляриса, адже якщо система стримування за теорією темного лісу проіснувала б іще ці п'ять років, поява флоту на тлі хмари пилу могла призвести до її активації. Отже, ще п'ять років тому Трисолярис уже мав достатньо точний прогноз зміни ставлення людства до системи стримування і психологічний портрет майбутнього мечоносця. Здавалося, що історія зробила коло і повернулася до вихідної точки. Розпочався новий цикл. Після деактивації системи стримування, майбутнє людського світу знову занурилося в темряву. Але, як і на початку першої кризи понад два століття тому, люди не пов'язували цієї темряви з власною долею. Згідно з отриманими даними після аналізу слідів кораблів Трісоліан, залишених у хмарі міжзореного пилу, швидкість кораблів другого флоту не надто відрізнялася від швидкості першого. Навіть якщо вони Пришвидшуватимуться і надалі флот досягне сонячної системи лише через 2-3 століття. Нині живі можуть цілком спокійно дожити свій вік. Вивчивши уроки великого занепаду, людське суспільство не жертвуватиме сьогоденням заради майбутнього. Але цього разу щастя було не на боці людей. Лише через три дні після проходження першої хмари пилу система спостереження виявила 415 слідів уже в другій хмарі. Це не міг бути інший флот, висланий раніше. Це були ті самі кораблі, виявлені кілька днів тому. Перший флот здолав відстань між першою і другою хмарами пилу за 5 років, тоді як у другого на це пішло лише 6 днів. Трисольріанський флот розігнався до швидкості світла. Аналіз доріжок залишених у другій хмарі пилу підтверджував це припущення. 415 слідів розширювалися зі швидкістю світла, 300 тисяч км за секунду. Внаслідок чого ставали легкопомітними. Відтворивши хід подій у часі, можна було зрозуміти, що флот миттєво розігнався до швидкості світла після виходу з першої хмари пилу без тривалого процесу прискорення. За таких умов, другий флот уже був на підльоті до Сонячної системи. Тепер використовуючи лише телескоп середніх розмірів, можна було бачити 415 яскравих вогників за 6 тисяч астрономічних одиниць від Сонця. Це світіння з'явилося внаслідок початку гальмування. Швидше за все, рушійні установки їхніх кораблів мали звичний для людства принцип роботи. У цей момент флот сповільнився зі швидкості світла до позначки у 15%. Вочевидь, це була межа, за якою могли рухатися кораблі для безпечного входження в межі Сонячної системи. Згідно з отриманими даними, можна було спрогнозувати, що Тресоліанський флот потрапить до нашої системи десь через один рік. Це трохи спантеличувало. Схоже, що кораблі Трісоляріанського флоту були здатні майже миттєво прискорюватися до швидкості світла і так само сповільнюватися, але вони не наважувалися це робити близько від трисоляриса і сонячної системи. Цілий рік після відльоту вони рухалися зі звичайною швидкістю і повільно прискорювалися, поки не віддалилися від дому на відстань у 6000 астрономічних одиниць. Наближаючись до сонячної системи, сповільнюватися до звичних показників розпочали на такій самій відстані. Кораблі могли здолати фінальний відтинок за один місяць, але командувачі флоту вважали, що ліпше долати його протягом року. Тож відстань вітрі Соляриса до землі кораблі долали на два роки довше, ніж фотони. Існувало лише одне пояснення таких дій – намагання уникнути впливу наслідків переміщення 415 масивних кораблів, що рухалися зі швидкістю світла, на обидві світи. Розрахована безпечна відстань виявилася у 200 разів більшою за відстань від Землі до Нептуна. Тож якщо для уникнення негативного впливу від руху кораблів потрібна така відстань, це означає, що потужність двигунів кораблів на два порядки перевищує рівень випромінювання наших зірок, що важко навіть уявити. Витяг із минулого поза часом. Технологічний вибух на Трисолярисі. Точний момент, коли трисоляри перейшов від сталого технологічного розвитку до вибухового прискорення, так і залишився таємницею. Дехто з учених приставав до думки, що подібне прискорення розпочалося ще задовго до епохи кризи. Інші вважали, що стрибок стався не раніше настання епохи стримування. Однак усі досягли консенсусу щодо двох причин, які уможливили настільки радикальні зміни. Насамперед, це величезний вплив на трисоляри земної цивілізації. Ймовірно, що до встановлення контакту із землею Трисоляріани не володіли мистецтвом брехні. Від моменту відправки першого Софона на землю трисоляріанське суспільство зазнало відчутного впливу людської культури. Частина загальнолюдських людських цінностей набула визнання і поширилася на самому Трисолярисі. Відбулася переоцінка обмежень заборон, запроваджених тоталітарною владою у відповідь на скруту епоху хаосу, які прямо обмежували і сповільнювали розвиток наукової думки. Почали шануватися свобода думок і права кожного члена суспільства. Усі ці події сприяли початку ренесансу і просвітницького руху в цьому далекому світі, що й призвело до вибуху в науково-технічному прогресі. Швидше за все, цей час породив легенди у тресолюріанському суспільстві, проте деталі так і лишилися таємницею для людства. Інша ж причина була тільки припущенням. Можливо, місії Софонів, відправлених на вивчення інших частин Усесвіту, не стали безрезультатними, і перш ніж потрапити до сліпих зон, вони виявили хоча б один цивілізований світ. Якщо таке припущення відповідає дійсності, то Трисолярис мав шанси отримати від цієї сторонньої цивілізації не тільки технічні знання, а й важливу інформацію про реальний стан справ у темному лісі Всесвіту. Отож, Трисолярис міг перевершити Землю в усіх сферах знань.